Siketfaj dürgés. Egy barátom egyszer azt kérdezte tőlem, hogy mikor kezdődik. Ezt naptári adatokkal nem tudnám pontosan meghatározni, de tudom, hogy akkor kezdtem a siketfajdra komolyan gondolni, amikor aki szürke partfutó, riadószerű füttyét hallatta, és amikor a patakmenti fűz és égerfák már teljesen kizöldültek. Ellenben a bükfeerdőben még csak a legalsóbb régiókban egyes, különösen verőfényes helyeken növő fák lombjai bújtak ki a szétpattant trügyekből. Az erdő tollas királya mindaddig üzte szerelmes játékát, míg a fenyves alsó szélével összekeveredő bükfák teljesen zöldültek. Vadász kirándulásaim alkalmával a teljes egyedüllétet sportélvezetem egyik leglényegesebb kellékének tekintettem. Különösen tavasszal Siket dürrögéskor áhitoztam utána. A világtól való, néha több napig tartó teljes elkülönítettség, melynek tartalma alatt az ember annyira visszatér a legősibb életmódhoz, hogy összes szükségleteiről idegen segítség híján magának kell gondoskodnia, sőt, még a beszélgetés lehetőségétől is meg van fosztva, új lelki pihenés, melynek áldását csak igen kevés a kultúra ölén nevelkedett halandó ismeri. Több napi élelmiszerrel megtömött hátizsákomon kívül a nagybalta és a Ski is nyomja a vállamat. A délelőtti tavaszi napsugár forron tűz a meredek hegyi ösvényre. Az alig kizöldült fák csak igen kevés árnyékot nyújtanak. A lomberdő ilyenkor a legszebb. A smaragdzöld sátor belseje tavasszal a legdíszesebb. Alját pompás virág szőnyek fedi. A balzsamos levegő telítve van virágillattal. Oszlopos csarnoka, ezer meg ezer madárdalától hangos. Az erdő apró faunájának képe teljes tilszerűséggel illeszkedik be abba a bájos keretbe, melyet a téli álmából ébredő növényvilág alkot. A múlt évű bő bükmak termés sokmilliónyi egérseregnek nyújtott táplálékot és szaporodási lehetőséget. Ezek a fürge állatok, mint apró erdei manócskák bujkálnak a frissen nyíló virágok kejhelyi és a tavaszi esőzés után ezrével kinövő gombák alatt. A kép élénkségét és tarkaságát az a számtalan fürge zöld gyík növeli, mely egymást minden napsütötte helyen a mohával borított kövek között látszólag cél és értelem nélkül hajkurásza. Ezernyi dongó, pillangó és bogár, melynek közül különösen az élénken futkosó, rikító zöld futrinkák tűnnek fel, köti le a természet szépségeit szeretettel és hozzáértéssel élvező magányos vándor figyelmét. Miután az út igen meredeken vezet felfelé, a kizöldült erdő régiójából nem sokára kijutok. Itt a hangulat egy csapásra megváltozik. A tavasz ugyan még nem jubilál a beteljesedés tomboló újjongásával, de a remény teljes várakozás állapota, mely a biztosan bekövetkező nagy eseményt megelőzi, az előbbinél talán még örömteljesebb és gyönyörű. A lom nélküli fák pattanásig dagadva csak a legközelebbi esőre várnak, mely őket egy éjszaka folyamán felfakasztja. A földet dacára annak, hogy helyenként hófoltok mutatkoznak, sűrű virágszőnyek takarja. A természet a maga ébredését már a hótakaró alatt gondosan előkészítette. Méhelyt a meleg napsugár a földet éri, a zsenge virágai, melyek már régóta erre a pillanatra várnak, néhány óra leforgása alatt a legpompásabban virítanak. Minél feljebb jutok, annál nagyobbak a hófoltok, melyek később összefüggő hómezőket alkotnak. Míg egyes virágágyakhoz hasonlító részeket látok, Hol a hó már elolvadt, de nem sokára az egész talajt egy folytonosság hiány nélküli vastag fehér réteg takarja be. Itt már a kit fel kell csatolnom, mert az olvadó félben lévő hó benne derékig besüppedő ember részére a képzelhető ellenálló mozgási akadály. Nagy megkönnyebb ülés. A nehéz fadarabok, melyeket idáig nekem kellett veretékezve cipelnem, most engem vesznek a hátukra, és az előttem elterülő hótengeren átsegítenek. A sima felületen való csúszkálás, mely a szálas erdőben szabályos cikk vezet fölfelé, a kemény köves úton való baktatáshoz képest valóságos megváltás számba megy. Botomat időnként belefúrom a hóba, hogy annak mélységét megállapítsam. A kemény talajtól több mint egy méternyi vastag réteg választ el. De téved, aki azt hiszi, hogy itt mindig a tél uralkodik. A tavasz már haldokló elődjének helyét elfoglalta, mielőtt az ráért volna arra, hogy fehér szemfedőjét magával vigye. A verőfényes napsugár átítatta a levegőt azzal a bizonyos balzsamos melegséggel, mely a fák rügyeit pattanásig megduzzasztja, a madarakat éneklésre serkenti. Az erdő négylábú lakóinak viselkedése sok tekintetben rejtélyes és megmagyarázhatatlan. Számos nyúlnyom arra enged következtetni, hogy a tavasz a tapsifülések szívébe is bevonult. Majdnem kivétel nélkül párosával baktatnak a havon, mely a reggeli órákban bekövetkezett olvadás miatt az ő mozgási szabadságokat is tetemesen korlátozta. Miért nem vonulnak ezek az állatok ilyenkor a mélyebben fekvő meleget, mozgási szabadságot és bő, frissen zöldülő táplálékot nyújtó virágos rétekre? Talán a vedlés nem tud a hőfoknak gyors emelkedésével lépést tartani, és a téli bunda, mely most szafatokban rongyulódik le a testükről, túlmelegednek bizonyos a hirtelenül kitavaszodott tájakon valószínűleg ugyanaz az ok készteti az őzeket is arra, hogy finom lábacskáikkal hasig a nagy havon vergődjenek keresztül oly helyeken, ahol a buján termő fűhelyet rügyekkel és egyes, a hótól megszabadult rétfoltocskákon termő zsengehajtásokkal kénytelenek beérni. A rókát, a nyestet, illetve a nyusztot, mely állatoknak jelenlétére szintén a sok helyt látható nyomokból lehet következtetni, valószínűleg az itt aránylag könnyűszerrel megszerezhető nyúl és az esetleges őszpecsenye vonza. De mivel ezen apró ragadozók táplálékának legnagyobb részét egerek és nagyobb bogarak képezik, azt hiszem, hogy a tavaszi tartózkodási helyük megválasztásánál szintén a toalett kérdés játszik bizonyos szerepet. Amint előre haladva magasabb és magasabb régiókba kerülök, mint több és több tűlevelű vegyül a bükkfák közé. Végre teljesen bent vagyok a szálas, sűrű fenyvesben. A tavasz itt a tűlevelőek sötét árnyékában még nem bír annyira tért hódítani, mint a napsugarait áteresztő, egyelőre kopaszbükkösben. A hóréteg teteje a nappali órákban ugyan még itt is megolvad, de az éjjeli fagyok mindig megújuló jégpáncéllal veszik télapó fehér palástját védelmünkbe. A megfagyott hó, melynek tetején alig néhány centiméteres réteg olvad meg, az kijelőknek a lehető legkedvezőbb pályát nyújtja, de a friss nyomok is a lehető legplasztikusabb képet mutatják. Egy anyamedve igen rövid idővel érkezésem előtt keresztezhette az utamat. Úgy az ő, mint a két bocsmancsának a lenyomatában, az egyes vonalak oly tisztán vehetőek ki, hogy egy cigányasszony azokból jövőiket tudná megjósolni. A gondos anya egy rohadásnak indult fatörzset marcangolt szét, hogy az abban tanyázó pondrókhoz hozzájusson. Valóban táplálék így hatalmas állatok részére, melyek most, télvíz idején, mint a koldusbotra jutott nagyurak íj apróságokkal is kénytelenek beérni. Egy kis tisztáson magányos fenyőorjás, melynek törzsén az aljáig hosszú sűrű galjak nőttek. A fatöve nagy hótölcsér fenekén áll. Innét veszi kezdetét egy nyom, mert zsinóregyenes irányba vezet a kisebb fákból alkotott sűrűbe. Az első fajt kakas nyom. Az is egészen friss lehet, mert keletkezése óta a hó még nem ért rá annyira elolvadni, hogy a kép plasticitásából a legcsekélyebb részlet elmosódott volna. A hatalmas madár itt, távol szerelmi játékának és harcainak helyétől nappal pihen és erőt gyűjt. Jövetelemmel azonban megzavartam mert alig követtem nyomát ötven lépésnyi távolságra, már is felrepült és dübörgő száncsattogásokkal tűnt el a fenyves sűrűjében. A dürgési helytől még távol vagyok, és azt nem is akarom szükség nélkül megközelíteni. A tapasztalt ember mindig azon van, hogy azt a területrészt lehetőleg ritkán zavarja meg. A siketfajt kényes, emberkerülő állat, és ha észreveszi, hogy szerelmi játékainak helyét gyakran felkeresik, azokat teljesen elhagyja és más dűrögési helyet keres, amelyet csak igen nehezen lehet újra megtalálni. Tovább haladok felfelé, amíg ott, ahol a fenyőerdő a gyalog engedi át a helyét, egy terebélyes, egyedülálló fának a tövében felütöm táboromat. Mindenek előtt a törzs körül lévő hótölcsét bővítem ki annyira, hogy abban ruganyos fenyőgaj ágyamat elhelyezhessem és tüzet is gyújthassak. Azután a közelben lévő két száraz törzset döntöm le, és nagy tábori tűz élesztésére alkalmas fahasábokra aprítom fel. Ennek megtörténte után tüzet gyújtok, és a magammal hozott üstben az étel elkészítéséhez szükséges vizet olvasom. Nem jó folyadék. Füszagú és ízű, és mint minden olvasztott hólé, teljesen íztelen és nagyon nehezen oltja a szomjúságot. De tej a főzésre alkalmas, és jobb pillán többet ér a semminél. Miután éjségemet és szomjúságomat lecsillapítottam, kiülök az erdő szélére, hogy a szemközt lévő sziklafalakat messzelátommal behatóan végigvizsgáljam. Egy kis zergefalka legelészi a tavai, száraz, hosszú száru fűszálakat, melyek ott, ahol a szél a havat elseperte, és a nap azt leolvasztotta, rájuk nézve hozzáférhetőké váltak. De a zerge ilyenkor nem teszi azt a zord, fekete benyomást mint ősszel. A hosszú téli koplalás és nélkülözés karcsú nyullánk antiloppá változtatta. A fekete téli bunda cafatokban lóglál hátáról, helyenként pedig már a színű nyári ruha látható. Az egyik anyaállatot öklömnyi apró kis gida követi, mely szülőjének szemmel láthatólag nagy gondot okoz. Egyszerre csak azt veszem észre, hogy egy fenyőfa törzse mellé tuszkolja, és mi alatt a levegőt kémleli, úgy áll eléje, mint saját testével akarná valami hirtelen támadó ellenség elől megvédeni. Ebben a pillanatban egy árnyéksúrran el mellettem. Okozóját a napirányában keresem, és azonnal ráismerek egy saskesejűre, mely ott kering a tiszta kék levegőben. Az ergegidák egyik legnagyobb madár ellensége. Kezd beesteledni. A fák és tárgyak hosszú, kékes színű árnyékot vetnek a hóra. Felcsatolom a szkít, hátamra veszem a fegyvert, és lassan közeledem a hegygerinc másik oldalán lévő dürrögési hely felé. Valamikor sok évvel ezelőtt a villám egy az erdő felső szélén álló óriás fenyőbe csapott. Párholdni területen kis erdőjégés támadt. A megperzselt fák kiszáradtak, és miután a rovarok által megtámadt kérek lerodhat és lehullott, a teljesen fehér törzsek és ágak lábon álló csontvázak benyomását keltik. Egyesek azonban már feldőltek, és életben maradt sötétzöld társaikra támaszkodnak. A földből azonban már kinő a sok karácsonyfanatságú csemete, mely az első évek mohó élet- és érvényesülési vágyával, hosszú hajtásokkal törekszik felfelé, hogy a körülötte lévő társait a levegő és napfényért folyó küzdelemben megelőzze, vagy azoktól legalábbis el ne maradjon. Ezt és ehhez hasonló helyeket, hol a havasi fenyőerdő kimúlása és megújhodása a legszembeszököbb, szokta a siket szerelmi tornáinak és játékainak színhelyéül kiszemelni. Most, midőn a késő délutáni órákban a dőrögési helyen, melyet néhány évvel ezelőtt fedeztem fel, végigmegyek, az a teljes elhagyatottság benyomását kelti. Csak két őzet riasztok meg. Egy borza pattanásig megragadt rügyeit szedegették a gázoltak a meglágyult hódarában. A bakocska a duncsot még nem súrolta le teljesen a zagancsáról. Egyetlen fagy nyomot sem látok. Amikor ma reggel, még itt járta a szerelmes kánkánt, a hó olyan keményre fagyott, hogy a hatalmas madár egyáltalában nem süppett. A fák tövében található tömeges ürülék, melynek frissességéhez semmi kétség sem fér, elárulja azonban, hogy a dürgés már javában folyik. A havon helyenként látható fekete, zöldes fényben ragyogó fehér-pettyes tollak az itt lefolyt komoly harcokról tanúskodnak. Megérkezésemkor még az a mécsend uralkodik, mely emberlakta helyek közelében egyáltalában ismeretlen. Sűrű fa tövében ülök le és figyelek. Egy ideig semmi sem zavarja a természet mély templomi csendjét. Az egyik fa mókus foglalatoskodik, és az ágakat megrázva okoz némi kisneszt, melyet más körülmények között észre sem lehet venni. Egy elzavart havasi rigó riadószerű csicsergése oly feltűnést kelt, mint a nagyváros zajos utcai forgatagában végig száguldó tűzoltókészültség tülkölése. Aztán megint csend. De a rigó egy idő múlva megszólal. Valamelyik társa, vagy talán riválisa válaszol. A vitához mind többen és többen szólnak hozzá. Egy, sőt több kakuk sem akar elmaradni a többiek mögött. Pillanatok alatt kisebb és nagyobb tollas énekesek dalától visszhangzik az erdő, és javában folyik a hangverseny. Egyszerre félelmetes suhogás és recsegés hallatszik, mely a fent leírt erdei szinfónia keretén belül úgy hat, mintha valamely hirtelenül működő, titokzatos erő az erdő egyik tűlevelű óriáságát Ágakat és gajakat recsegtető és ropogtató zuhanásra kényszeríteni. Aztán hirtelenül visszatér az az előtti tökéletes csend, mivel a közvetlen környék megfillenlített apró dalosai is elhallgatnak. Magas, letörött tetejű fenyőfa himbálódzik, mit ha Hatalmas termetű madár szállott épp a törés helyére, még nem tudta az egyensúlyát megtalálni, melyet végre néhány, az alatta lévő fenyőágokat hangosan paskoló száncsapás segítségével bír helyre állítani. A siket fajd azután, labilis tónusán még mindig himbálódzva, kinyújtja a hosszú nyakát, és látszólag nyugtalanul és gyanakodva kémleli a tájékot. A tisztelet teljes csend, amelyel az erdő apró tollas népe a fejedelem érkezését fogadta, még egy ideig tart de azután megint egy szemtelen rigó szólal meg legelőször, mire többi társa neki ott folytatja, ahol az előbb abba hagyta. Távcsövemet most állandóan a 80 lépésnyire ülő kakasra irányítom. A leáldozó nap utolsó sugara is a hatalmas pulyka kakasnagyságu testét. Tisztán látom erős csőrét, mely a fekete tollakkal díszített fejből úgy világlik ki, mintha a legfehérebb kárrárai márványból faragták volna. Teste olyan fekete, mintha a fenyvesek sötétsége ragadt volna rá. De a hatalmas szárny és farktollakon egy-egy fehér folt olyan, mint a nagy odafagyott hópehely. Sötét melléhez ellenben hozzátapadt az erdei rétegnek acélzöld vízfénye, mely a napsugaraiban úgy ragyogott, mint tankréd vértje. Néhányszor megfordul, hogy az egész környéket tüzetesen szemügyre vehesse. Két őz vergődik átrecsegve a havon, melybe hasik sűlyedbe. A zaj a siketfajdot kezdetben szemmel láthatólag nyugtalanította, de amikor annak okozóját megismerte, nyugodtan maradt ülve. Most már behúzza nyakát, és látszólag részvétlenül pihegve ül a magas fenyülcsong tetején. A nap időközben a nyugati láthatár mögött eltűnt. Más siketfajdok is érkeznek, és nagy zajtokozó száncsapkodással helyezkednek el a környék zöld és kiszáradt fáin. Egyelőre még teljesen csendesek. Annál hangosabbak a körös körül gyülekező apró tollas csőcselék. A legsűrűbb fenyőbúzótban rejtőző tyúkok épp úgy mint a háziak. Közvetlenül szürkület előtt a táj, de azután majdnem egy csapásra minden torok elhallgat. Csak egyet -egy kotnyeles rigó hallatja veszekedésszerű csicsergését, mintha valamely nyugtalankodó szomszédját inteni csendre. A lassanként elfogyó világosság mellett a környék körvonalai elmosódnak. Újra teljesen csend uralkodik, melyet csak a fajtyúkok időnkénti nyugtalan kajdácsolása szakít félbe. Az esthajnal csillag a láthatár szélén, a majdnem átlátszóan világos égboltozaton feltűnik. Az ehet javában húzó szalonkák hangja sűrűn egymás után hallatszik. Újra mély csend. Csak egy baktató nyúl okoz holminest. Lassan, hosszabb hézagokat tartva szólal meg az első fajtkakas. Leírhatatlan gyönőrűség rejlik ezekben a hangokban. Ha nem tudnám, hogy az erdő legszebb lakójának öblös torkából ered, annak márván csőréből születik, azt hinném, hogy a pók finom szállal egy fenyőfa ágaira felfüggesztett varázs tárogató szólal meg. A harmadból összesűrűsödött vízcseppek ráhulva, kopogtatásukkal csalják kivelőle azt az édes szólamot, melyhez a nemes hangszerfának egyik legszívhez szóló hangjai is vegyülnek. – Kelik, kelik, kelik! – így szólal meg a második, harmadik és negyedik kakas. Ezt a strófát kezdetben lassan, meggondoltan, óvatosan éneklik. Egyszerre közve szól egy tyúk. Az egyik kakas, melynek körvonalai az égen beállott sötétség dacára még mindig tisztán és láthatóan rajzolódnak le, megrázkódik, és gyorsan, szaporán, izgatottan kelikezik. Az egymás után már oly gyors, hogy az ember az ütemet alig bírja követni. Az első szótag már elmarad, és a második csak berreg, míg a nóta végére másfajta hang nemben csap át, és kaszafenéshez hasonló, recsegő, utánozhatatlan, suttogásszerű hanggal végződik. A példa ragadós. A többi kakas is ugyanígy folytatja, ami a tyúkokat is fokozott hangadásra serkenti. Az egész valamely hihetetlen, de a természetbarát számára grandiózus, fonetikus káosszá sűrűsödik, melyhez még a nyugtalankodó kakasok száncsapkodása is hozzájárul. Hirtelenül, mint egy adott jelre, az összes énekesek elhallgatnak. Az egyszerre visszatérő tökéletes csendben az ember hajlandó elhinni, hogy csupán túlcsigázott fantáziája üzte vele játékát. Az esti dürrögésnek vége. Az erdőre a szélcsendes tavaszi éjszaka tökéletes csendje borul. Tagjaim a hosszas hóban való üléstől megmerevettek. Az ki recsegve csúszik az időközben csontáfagyott hó tetején. Mire táborozási helyemet éhesen és átfázva elérem, a tűz már régen elaludt, de a hó töltsér, melynek fenekén vackomat felütöttem, sugárzó melege által tetemesen megnagyobbodott. A leolvasztott víz jégtáblábá fagyva ropog lépteim alatt. Újra tüzet gyújtok. Az üstben lévő, részben megfagyott víz forni kezd. A párolgó teja és a sült szalonna elfogyasztása után... A cipők súlyától megszabadított lábamat a tűz felé nyújtom, és jobban érzem magam, mint a luxusszáró ruganyos ágyában nyújtózkodó világfilm. A ropogó tábori tűz mellett, melyet azonban úgy méreteztem, hogy éjfél körül elaludjon, és az éj hidegére bízza az ébresztő óra szerepét, gyorsan elalszom. Ébresztőm kifogástalanul működött. Midőn a hidegtől félig megdermedve felébredtem, pont egy óra volt éjfél után. Száraz gajakkal a még pislogó hamuból pillanatok alatt lobogó tábori tüzet raktam, melynek fénye mellett felhúztam a cipőmet, melegénél pedig a már előre elkészített reggeli teját megfőztem. Fél kettőkor már talpon voltam, és most a beton keményre fagyott havon sí nélkül siettem a dürrögési hely felé. Amíg nyílt terepen mozgolódtam, a hold sarló elég jól világított. Amint azonban a fenyvesbe hatoltam be, az évak vet körül. De az ember szeme ahhoz is gyorsan hozzászokik, különösen akkor, ha a talajt fehér hóleppel borítja, és eleget lát, hogy kellő óvatossággal haladhasson előre. Újra előző esti helyemen, az ott már elkészített fenyőgajcsomóra ülök le. A várakozás türelmemet erős próbára teszi. A csend még teljesebb, mint amilyen az este volt. Távoli patak az éjeli fagy következtében tetemesen leapadt, és ezért monoton zúgása is kevésbé hallható. Reggel legelőször is a húzószalonkák szólalnak meg. Aztán egy rigócsicserek, mintha éjeli pihenését egy gonosz álom zavarta volna meg. Valamely fenyőfa tetejéről lehull egy odafagyott jégcsap, vagy talán egy ágacska, és a túlfeszített figyelemmel hallgatódzó vadászra azt a benyomást teszi, mintha nagy távolságban egy siketfajt kelikezését hallotta volna. Az idő oly lassan telik, hogy azt hiszem már órákat töltöttem ezen a helyen. Világító számlapokkal ellátott karperec azonban azt mutatja, hogy letelepedése óta alig telt el 15 perc. Kelik, aztán sokáig megint semmi. Egy tyúk kajdácsolva szól közben, mintha lovagját bátorítani és buzdítani akarná. Kelik, kelik, kelik. Lassan, meggondoltan, pontatottan kezdi az egyik. Ugyanabban az ütemben felel a második és a harmadik. A tyúkok kezdenek türelmetlenkedni. Már a rigók is rázendítenek reggeli nótájukra. Végre elhangzik az első kelik, kelik, kelik, lik-lik-lik-lik. Ke ke -lik, ke -lik, ke -lik, és aztán kaszafenés, suttogás. Ez a tulajdonképpeni időrögési hang. Legfeljebb 20-30 másodpercig tart, de az alatt az idő alatt a kakas tényleg vak és süket. Ez az a pillanat, amíg egy, legfejebb két lépéssel lehet a szerelem mindent elfelejtő mámorába merült tollas trubadúrt megközelíteni. De ezelőtt és ezután sokkal félénkebb és óvatosabb, mint máskor pedig rendes körülmények között is a legritkábban látható és a legnehezebben megközelítő madarak közé tartozik. Ezért ülőhelyemen meg sem moccanok, míg nagyobb távolságban két vagy három fajzot rendszeresen dűrögni nem hallok. Nem elégszem meg azzal, hogy egyet meglövök és azután a sportot befejezetnek tekintem. Ellenkezőleg, ha a zsákmányomat biztos lövéssel leterítem, ezt úgy akarom megcselekedni, hogy ezáltal a többiek játékát lehetőleg meg ne zavarjam, és alkalmam nyíljék arra, hogy a szerelmi torna egész lefolyását végignézhessem és élvezhessem. Végre elérkezettnek vélem a pillanatot, hogy a hozzám legközelebb lévő fajdot, melyet, ha halálnak szántam, megközelítsen. A következő dűrögési hangtartalma alatt csupán felállok. A fő dolog az, hogy az ember semmit el ne Soha és sehol nincs az embernek annyi higgadságra és hidegvérre szüksége, mint a kakasvadászaton. Szoborrám erevedve, növésre kész puskával a kezemben várom a legközelebbi dürrögési hangot. Nem kell soká várnom. Szapora kelikezés után elkövetkezik az a pillanat, amikor a fagyott havon két lépést tehetek a dűrögő fajd irányába. Párszor egymás után a dolog pompásan megy. Célomat már körülbelül tíz lépéssel megközelítettem. A következő lépésnél oly helyre jutok, hol a hó nem feküdt a földön, hanem egy eldőlt fenyőfagaljain, és így nagy üreg volt alatta. A sötétségben ezt nem láttam, és belezuhanok. Roppant kényelmetlen helyzetben találom meg az egyensúlyomat. Az egyik lábam a levegőben lóg, míg a másikkal egy kemény, egyes görcsönt érdepelek. Arcom csak félig van künt a megfagyott hóból, melynek egyes morzsái a mellett az ingem alá csúsztak, és a test melegétől elolvadva hideg borogatásokkal igyekezett lehűteni vadász És ebből a helyzetből nem merek kimozdulni. A kakas elhallgatott, és attól kell tartanom, hogy a megmozdulásommal okozott zaj elriasztaná. Öt-hat faj dőrök kisebb-nagyobb távolságban, de az enyém konokul hallgat. A hegyes, kemény görcs úgy fúródik a térdemben, mint a szög, melyet a kereszthalára ítéltnek vertek a testébe, de a felszabadítást jelentő dürögési hangok még mindig nem hallhatók. Már azt hiszem, hogy a kakas az esésem által okozott zajra figyelmes lett, és ezért hagyta abba a dűrgést. Épp azon gondolkodom, hogy nem volna-e tanácsos ezt elveszettnek tekinteni, és egy másik, nagyobb távolságban erősen és állandóan dürgő fajt megközelítésével foglalkozni, midőn egyszerre elhangzik a kelik. Ez annyit jelent, hogy várjál. Míg rendelkezésedre állok. Csak egy kicsit pihentem. Majd lesz még dolgunk egymással. De egyelőre maradj nyugton ott, ahol vagy, és tűr tovább a szökként térdetbe fúródó fenyőgörcsöt. Kelik, kelik. Ejnyede lassan csinálja. Kelik, kelik, kelik. Még mindig gondolkodik. Aztán megint egy ideig teljesen elhallgat. Végre szaporán csettént, hogy azután, mint záróakkorként igazi dürgését hallassa, is süketségét jelezve. Az ezután gyorsan bekövetkező strófánál már talpra állok. A siketfagy megközelítése ezután simán és teljesen programszerűen folyt le. A dőrögési hang sűrű egymás utánban ismétlődött, és így két lépésenként előre haladva hamar eljutottam annak a fenyőfának a tövéig, melynek tetején kiszemelt prédám dőrögött. Még alig kezdett virradni, és ezért a tárgyaknak körvonalait inkább csak sejteni lehetett, mint látni. Hátammal egy másik fának támaszkodva sok ideig hiába kerestem zsákmányomat. Dala mindi szenvedélyesebb, mint gyorsabb és vadabb lett. Minden oldalról ugyanannyi szenvedéllyel és ugyanabban a hangnemben feleselgettek. A csillagok fénye kezd elhalványulni. A keleti látóhatáron az ébredő hajnal első, narancsszínű kárpitya tűnik fel, mely rózsaszínűvé, aztán pedig tűzpirossá válik. A kakast még mindig nem bírom meglátni. A felkelő nap első sugara, mint egy tüzes nyíl cikázik át az égboltozaton. A fenyőfák tetején ezer meg ezer fagyott vízcsepp, mint ugyanannyi gyémánt ragyok fel, és a szivárvány összes színeire bontja a fénycsókot. Végre megpillantom őt. A fenyőfa közepetáján ül egy erőságon. Nyaka mereven előre nyújtva, szárnyai félig kiterpesztve, farka legyezőszerűen szétnyílva. Teste alig mozog. Csak a legnagyobb izgatottságának egy rezgése fut végig rajta. De ez oly erős, hogy a nagy ág az egész fenyőfa gyöngéden megrázkodik, mintha szerelmes madárral együtt érezne. A legközelebbi dürrögési hangot felhasználom arra, hogy a puska csövét egy előttem lévő ágra támasszam. Aztán az irányzékot oly helyzetbe hozom, hogy a benne fekvő célgömb a madártest közepét fedje el. Most már nem az áldozatomat, hanem a másik, legközelebb dürrögő hangját figyelem. Akkor húzom el a ravaszt, mikor az ő dürgése tanúskodik arról, hogy süket. A lövés eldördült. Ez az esemény az első pillanatban úgy hat, mintha az egész világ romba dőlését jelenteni. Áldozatom recsegve, gajakat tördelve, mint egy a magasból ledobott zsák ágról ágra esve hull le a fagyott hóra. Két fajtjuk rémült kajdácsolással repül el a legközelebbi fenyőbozótól, hol valószínűleg szívszorongva este lovagjának szerelmi dalát. A környékbeli apró énekes egy csapásra elhallgattak. Még borul a pár pillanattal ezelőtt ezer madárdalától oly hangos tájra. Nyugodtan ülök a helyemen, meg sem merek moccanni. Pár pillanat múlva már meggyőződtem arról, hogy cselem sikerült. A kakas, melynek dürgései süketsége alatt sütöttem el a fegyvert, semmit sem vett észre, és mintha mi sem történt volna, nyugodtan tovább kelikezik. A példa ragadós Viselkedésén nekibátorodva egy másik, harmadik, negyedik nyugodtan folytatja ott, ahol a lövés eldördülése korabba hagyta. Pár perc múlva a táj újra ugyanolyan hangos, mintha semmi sem történt volna. Most a második kakast közelítem meg. Ugyanazokat az elővigyázati szabályokat tartom szem előtt, mint az elsőnél. Tíz perc múlva ott ülök egy feldült fatörzs tövében. Előttem kis tisztás. A túlsó szélén egy száraz törzsön ül a szerelmes lovak, és kipogyhatatlan szenvedéllyel kelikezik, míg egy szerencsétlen vetétársa vérbefagyva a havon fekszik. Egyszerre csak hatalmas száncsattogást hallok, és egy fajt kakas előttem, mint egy 15 lépésnél leszállva a havon kezdi a szerelmes kánkánt járni. A tyúkok izgatottan kajdácsolnak a tisztást körülvevő fenyőbozótban, hol látszólag szerelmi mámoruk beteljesedésének pillanatát lesik. Ezt a fánülő kakas nem tudja nyugodtan nézni. A következő pillanatban ő is lent van a havon. A két bajnok karommal és csörrel megy egymásnak. Öles támadnak, és azalatt szárnyaikkal csapkodnak. Egy harmadik kakas is megjelenik a porondon, jobban mondva a havon. De ő a harcban nem vesz részt. Végig szalad a tisztáson, és eltűnik abban a bozódban, honnét a tyúkok hivogató hangja hallatszik. A két dalia harci lármáját még egy ideig hallom, miután az erdőben eltűntek. A reggeli dürgésnek vége. A tavaszi nap melege a hópáncélt újra feloldotta. Végignézek a szemközti hegyoldalakon és azt veszem észre, hogy az éles határvonal, mely a kizöldött bükköst a lomtalantól elválasztja, tegnap óta pár száz lépéssel feljebb tolódott. A meglőtt siketfajt farkából kitépek egy hatalmas, fekete, fehér foltokkal tarkázott tollat, és azt a kalapon mellé tűzöm. Őt magát a csőrénél fogva felakasztom annak a fenyőfának egyik galjára, mely alatt az időközben elaludt tüzet újra felélesztettem, és reggeli kávémat megfőztem. Háti zsákom tartalma meggyőz arról, hogy a paradicsomi életnek vége szakadt. Az élelmiszer hiány hazatérésre kényszerít. Feleségem, aki magányos bolyongásaimat mindig ellenezte, egy őrizetlen pillanatban elindulásom előtt elemóziámnak egy részét kilopta. Mellettem száz lépésnyire recseg a hó. Egy ősz pár hasig süppedve gázol a puha havon keresztül. A bakocska a lövés után összerogy, míg párja nagy tűnik el a sűrűben. Nem bántottam volna a szerencsétlent, de a húsára szükségem van, hogy kirándulásom eredeti programját végrehajtsam. Ma este már a Cserna folyó vidékén lévő dürgési helyek közelében fog tábori tüzem lobogni.